questi quattro giorni e notavo mercoledì con un'assemblea ieri con un'iniziativa passeggiata nelle vigne da settimane questo discorso delle vigne viene portato avanti perché appunto con l'occupazione militare di un pezzo di territorio Susino sono state occupate eh, delle vigne a Chiamonte che sono un pochettino eh, il centro di una microeconomia locale basata appunto sulla coltivazione della vite e anche di passione perché sono delle vigne che sono utilizzate da delle cooperative ma ci sono anche molte vigne di appassionati e comunque eh, valsusini che in questo eh, trovano una delle loro radici uno dei loro eh, punti di orgoglio appunto la coltivazione della vita la coltivazione di magari viti che sono stati lasciati da generazioni eh, in, mano, in mano a loro e oggi si trovano di fatto con il loro territorio occupato e con l'impossibilità di coltivarlo Per accedere a queste vigne, quindi per accedere in realtà alla recinzione di questo fortino bisogna andare dal prefetto, farsi fare una, un permesso speciale, eh, viene rilasciato solamente al proprietario del terreno e poi con questo permesso bisogna attraversare un checkpoint in cui vengono perquisiti i mezzi e eh, per poi accedere appunto ai terreni. Questa cosa per chi comunque è un minimo ha mai coltivato la terra sa che è una cosa impossibile da praticare gli orari della terra <coughs> e comunque la, le, le, le braccia che devono lavorare la terra non sono quelle del proprietario e basta e comunque non si può accedere con un trattore e perdere magari mezz'ora di tempo un checkpoint per coltivare la proprietà provviso per accedervi oppure addirittura per fare la vendemia, cosa che succederà nelle prossime settimane. <coughs> Quindi eh, il movimento che composto ovviamente anche da tutti questi eh, viticoltori di Chiomonte e non solo, la settimana porta avanti questo discorso di rottura dell'assedio eh, da parte della, della polizia e quindi entra attraverso i sentieri, invade le vigne, ieri abbiamo più o meno fatto questo, abbiamo invaso gran parte delle vigne occupate ormai da tre mesi dalla polizia e siamo andati a fare un picnic in punta al territorio occupato vicino alla, proprio alla base del Fortino dove c'era appunto il presidio della Mazzarena, quello sgomberato a giugno e eh, nei prossimi, nelle prossime settimane questo discorso si, si riproporrà anche in maniera più pressante appunto perché la vendemmia si sa avviene una volta all'anno ed è il momento assolutamente più alto nella coltivazione della vite. E, eh, quando viene non è che si può aspettare sì, sì. il checkpoint o aspettare un permesso che non arriverà mai è un'azione collettiva quella della vendemmia che viene fatta sia dai proprietari ma soprattutto dalle famiglie, dagli amici tutti quelli che tutti gli anni partecipano a questo momento che è anche un momento di festa e quindi in previsione di questo eh, la pressione è iniziata già da settimana in questa, in questa direzione e ieri all'interno di queste quattro giorni si è voluto diciamo eh, proseguire eh, dando la possibilità anche a chi era venuto da, da fuori a vedere appunto no, di Susa qual era stretto dell'arte, la situazione tutto dargli la possibilità di capire questa dimensione quale devia. Poi ovviamente cerchiamo di spiegarlo anche sui siti, su web e tutto quanto, ma venire e dare la possibilità a tutti di partecipare sicuramente, è sicuramente la cosa migliore Senti, questa... e quindi, sì, prego, niente, prego. quindi praticamente siamo andati a fare questo picnic in punta al fortino per poi riuscire di nuovo sempre dalla fortina tutti, tutti insieme questa quattro giorni è cominciata eh, gio anzi è cominciata mercoledì eh, sera e eh, andrà avanti fino a, a domenica ci puoi raccontare un po' quali saranno gli altri appuntamenti oltre a questa mobilitazione per eh, quanto riguarda la, la vendemmia settembrina? sì, allora beh, in breve c'è stata l'assemblea popolare mercoledì era il momento in, diciamo, per aprire questa, queste giornate di lotte, farlo tutti assieme, una discussione e eh, in più c'è stata un pochettino l'analisi della fase da parte del Movimento per guardare un po' le prospettive, era una cosa che eh, dovevamo fare da mesi e diciamo, abbiamo voluto farlo all'inizio di, di queste giornate per dare anche qui la possibilità a tutti quelli che venivano da fuori di capire più o meno la discussione anche intera al Movimento, com'era e le prospettive che si davano stasera ci sarà una passeggiata notturna come abbiamo fatte molte altre anche qui per riproporre la dimensione di pressione in tutte le ore del giorno e anche della notte domani ci sarà una giornata popolare in cui tutti potranno partecipare andare alle reti vedere eh, com'è la situazione anche qui darà il proprio contributo ci sarà la polenta appunto al presidio Clarea che è dove c'è la baita eh, tra Chiemonte e Giaglione, e la sera ci sarà un concerto a Giaglione, in piazza del campo sportivo e poi domenica si chiuderà da 5 giorni con un dibattito quindi come si è iniziato con una discussione si chiuderà con un'altra discussione in cui assieme uh, anche le realtà torinesi uh, che hanno lottato dalla FIOM uh, ai comitati per l'acqua pubblica uh, a, a Mattei insomma si farà una discussione un pochettino sulla sulla prospettiva della lotta sia in Val di Susa che all'esterno, questa è un po' una prospettiva che volevamo dare anche a questi 5 giorni, dare la possibilità a tutti di venire qua e poi prima ovviamente di tornare, dare la possibilità a tutti di confrontarsi su quelle che saranno un pochettino le, le dimensioni anche esterne alla valle, sia sul problema del TAV, ma non so, è, un punto, è come legare eh, tutte le varie lotte che si apriranno in questo autunno, che già si sono aperte di fatto in questi giorni con l'approvazione. Eh, della finanziaria un pochettino come le galle alla Val di Sud e come le galle tra di loro senza che per forza ci siano dei punti centrali nevralgici, ok, ma che tutti abbiano una dimensione di importanza noi quello che appunto portiamo come contributo che mi ha già portato lo sciopero generale è che se eh, si è contrario alla manovra finanziaria, se si, si è contrario a tagli a questo modo di governare l'Italia bisogna anche sapere che tutti questi tagli, questa manovra l'entità di questa manovra qua la portata è pari alla TAV in Val di Susa, se si parla di una manovra da oltre 20 miliardi eh, bisogna anche sapere che la TAV in Val di Susa quello costerà, costerà più di 22 miliardi in previsione al progetto, quindi lottare contro la TAV vuol dire anche lottare contro eh, questo tipo di governi, questo tipo di eh, diciamo, soluzione alle crisi, se da un lato si dovranno sopportare tagli di questo tipo, dall'altro bisogna anche sapere che questi tagli servono a fare queste cose, a costruire la tavola, solo degli imbuti, diciamo, queste grandi opere, degli imbuti di denaro pubblico per convogliarlo verso poche, un pochettino nel senso che vorremmo dare e far capire a tutti anche questo qua, che non è solo la distruzione di un territorio. Ma è qualcosa di molto di più l'alta velocità. È un punto nevralgico in cui le risorse pubbliche vengono eh, diciamo, ripulite e eh, messe nelle mani dei pochi che oggi governano l'Italia, comunque della cassa, delle grandi lobby finanziarie. Ecco, se ai eh, beni comuni dobbiamo guardare, secondo, secondo me, con una giusta ottica, è un pochettino questa qua, vederle come dei punti di questo sistema per poter het tarief van het publiek. Un'ultima cosa ti volevo chiedere in questi giorni con tutto quello che sta accadendo, almeno per quanto riguarda le cronache nazionali, la, la vicenda della Val di Susa è, sembra essere un po' dimenticata insomma, dai grandi giornali, poi immaginiamo che eh, insomma, dalle vostre parti se ne continui a parlare, però mh, per quel che concerne ecco la, la cronaca nazionale non c'è l'esposizione mediatica che c'è stata nelle settimane scorse e nei mesi scorsi. Eh, che aria si sta respirando in, in questo momento in Val di Susa e soprattutto il fatto che forse i riflettori si sono leggermente eh, abbassati è un bene o un male per il proseguimento della vostra lotta parlando sempre a livello diciamo, di, di media ufficiali e di attenzione ufficiale perché poi l'attenzione di chi fa controinformazione ovviamente è sempre eh, puntata Sì, ma più o meno è un discorso abbastanza nuovo che hanno provato a fare con quest'ultima ultima avanzata in Val di Susa che è questo di eh, gestire in maniera più, più intelligente l'informazione quella eh, comunque ufficiale, comunque eh, l'informazione e quindi gestire eh, dare la notizia quando ovviamente va data quando è inevitabile darla per poi comunque tacere, in ogni caso tacere per non creare quell'evento simbolo che possa poi diciamo scatenare eh, mobilitazione catena o comunque diffusione di messaggi che oggi secondo chi, chi governa non, ha, non vanno assolutamente bene perché comunque penso di vedere eh, una popolazione che resiste comunque un pezzo di Italia che eh, si contrappone alle decisioni del governo no, non, non va assolutamente bene e non va, non va detto per noi a dire la verità in Val di Susa cambia, cambia ben poco è una lotta di tutti, di tutta Italia, ma si sviluppa su un territorio molto, molto locale ed è una lotta locale per quello che sono gli obiettivi della Val di Susa, in Val di Susa, quindi eh, è logico che la pressione ai cantieri, eh, l'assedio continuo, questo apparato qua che va avanti con azioni di conflitto quasi quotidiano ormai da tre mesi, eh, è una cosa molto locale perché sarebbe complicato comunque. Per, per tutta Italia partecipare, quindi non è che eh, diciamo il fatto che all'esterno non si sappia per il valsusino o per il Notav cambia, cambia molto per chi partecipa tutti i giorni, cambia sicuramente per l'esterno perché viene a mancare un pochettino quella cassa di risonanza che si era avuta negli anni, negli anni passati per cui eh, si riusciva un pochettino ad avere una, un contatto con l'esterno più, più facile è anche vero che ormai l'informazione indipendente il web fa, fa un gran lavoro e quello che più o meno l'analisi che si è fatta qua in Val è che in realtà anche se la lotta non è passata le grandi testate nazionali o comunque è passata quando era inevitabile farla passare e non si poteva tacere come ad esempio con gli sgomberi o le prime giornate eh, anche se oggi non passa più su web in realtà passa molto e eh, quello che più o meno si capisce dalla Val di Susa, anche andando eh, più o meno in giro, che è comunque è un pentolone che bolle con un coperchio che difficilmente riescono a contenere. E in ogni caso l'obiettivo anche della Val di Susa non è eh, creare eh, mille comitati in in Italia, ma far sì che eh, ognuno lotti per il proprio territorio, per quello che, eh, quelli che sono gli obiettivi che ha vicino, vicino a casa sua, nel, nella sua terra quindi non solo nella difesa dei territori, ma anche comunque mi immagino che oggi comunque è a Roma e eh, comunque si sente parte di questi movimenti, di questo comunque pezzo di paese che non ci sta, eh, i suoi obiettivi ce li ha e ce li ha chiari, eh, ad esempio andando eh, due giorni fa quando è stata approvata la manovra del Senato, partecipando alle mille manifestazioni di pressione che ci sono lì a Roma, sa quello che deve fare nel suo territorio, l'obiettivo nostro è che comunque sappia che anche in Val di Sud si sta facendo qualcosa e lo si fa per tutti quanti e portare avanti tutte queste cose assieme è uh, forse una delle uniche uh, soluzioni possibili per cambiare qualcosa o cambiare molto di più. Questo poi ovviamente lo vedremo nei prossimi mesi, ma quello che noi chiediamo a tutti è di lottare, di lottare per, per quello che hanno a cuore, per quello che hanno vicino a casa, per dove, uh, dove possono lottare ovviamente. Queste giornate qui di mobilitazione di campeggio uh, sono quelle che noi chiamiamo un'opportunità per, per chi vuole venire qui a, a vedere e darci una mano, non sono sicuramente fondamentali per le lotte che si svilupperanno in Italia ma sono una possibilità in più e non è che eh, dalla Val di Susa chiediamo eh, per forza a tutta Italia di venire qui eh, sempre a, a lottare contro il TAV, ma chiediamo di lottare nei propri territori portando avanti anche eh, il nostro pensiero, portando avanti il nostro diciamo, punto che è quello della lotta contro la velocità